Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais 5 minutos comigo e hoje nós vamos ouvindo aí a música End Offline do Daft Punk, essa música que está na trilha sonora do filme Tron Legacy. Uma Música eletrônica bem moderna, bem atual e vai nos acompanhar aí no pequeno passeio de hoje. Terça-feira... São delicioso, clima ameno, muito bom aqui em Chapecó, aquele frio infernal da semana passada foi embora, espero que não volte. Bom, queria comentar uma notícia que eu li ontem no portal Meio Beach sobre um aplicativo para Android. E olha só que nome sugestivo, o aplicativo se chama, se chamava Rastreador de Namorado, as mina pira né, e o objetivo, como o próprio nome sugere, é rastrear onde anda o seu namorado, não que existam só mulheres ciumentas né, deve ter os homens por aí inseguros também e já que eu falei em insegurança a pessoa para usar um recurso desses né, monitorar por onde anda o, o, o companheiro, ou parceiro ou a parceira é, a meu ver é mais um problema de autoestima insegurança do que qualquer outra coisa vejam que Para a pessoa chegar ao ponto de ter que saber, a todo momento onde onde anda a pessoa com quem está se relacionando, ela própria não está cedando o devido valor. né? Primeiro que qualquer relacionamento ele tem que ser baseado em confiança, e se você não confia nos valores que a outra pessoa tem. Então, para quem está com ela, né? Eu sempre digo e repito quando o tópico é esse que é, você não precisa confiar nas pessoas que você não conhece com quem o seu parceiro ou parceira se relaciona durante o dia, mas você precisa confiar nos No, no caráter e nos valores da pessoa com quem você se relaciona as outras pessoas elas estão aí é, todo mundo está sujeito a, a, a, a ser indagado ou receber alguma proposta às vezes até meio indecente mas se a pessoa tem bons valores e você confia no, no que a pessoa vive, nos valores que ela propaga nos valores que ela cultiva Essa proposta vai resultar em né? Vai acabar em nada. Esse aplicativo muito bom aí, que o Google teve a decência de remover da App Store deles, da Play Store do, do Google, o que ele fazia. Ele ficava oculto no sistema, podia ser configurado para, desde enviar a localização por GPS para algum outro dispositivo ou um e-mail, até iniciar uma ligação telefônica para o celular da outra pessoa, para que essa pessoa ouvisse o que está se passando é, através dessa ligação. Isso tudo, claro, por baixo dos panos, né? Sem deixar a pessoa, sem deixar a pessoa dona do celular sabendo o que isso está acontecendo. Ah, uma coisa bem malandra por parte do autor desse software, né? Ele obviamente sabe como são muitos dos relacionamentos que não são baseados aí em bons valores. E a, a, se aproveitando disso ele criou esse aplicativo para para levar vantagem com isso, lucrar valores monetários em cima dessa, dessa dessa falta de caráter, falta de confiança que muitas pessoas cultivam em seus relacionamentos. E deixar essa mensagem então, procurem cultivar bons relacionamentos entre, entre vocês e seus parceiros ou parceiras, conversem sobre que tipo de valor que vocês gostariam de cultivar na relação de vocês, se o relacionamento tende a ficar sério, vocês vão acabar encontrando um meio-termo. Para que a confiança seja mútua, para que vocês não precisem é, virar monitores da vida do outro, ou, ou, o mais triste é ainda usar esse tipo de artimanha, esse tipo de recurso, que não é saudável, não é bom para nenhum tipo de relacionamento. né? Chegando aqui no trabalho. Tenham todos uma boa tarde, um beijo, um abraço, tchau, tchau.